N-a avut nimeni pe lume cosiță mai frumoase ca Salcia, fata pădurarului. Când o despletea s-o pieptene, părul îi ajungea până la tâlpi și acoperea trupul ca într-o mantie aurie. Pe vremea aceea erau scumpe oglinzele de cleștar și fata în oglinda unei ape se pieptăna și își împletea părul. Și asta se întâmpla în fiecare dimineață la răsăritul soarelui. Își împletea cosița și cânta. Pledea și cânta. Iată însă că într-un revărsat de zi, când se alcea se duse ca de obicei să-și pietrini cosița în oglinda râului și să ia apă în ulcior, apele nu-i mai oglindiră chipul. O teamă ciudată! O răceală de gheață îi trupul Și cum se uita salcea în râu Neînțelegând care să fie pricina, Își dădu seama că râul nu curge Ci stă încremenit între maluri Apa lui își schimba din clipă în clipă culoarea Se făcea când albastră, când roșie, când verde, când pământie Moi ce Cine-i să fi fermecat râul? Deodată, apele prinseră să tremure De parcă se treziseră în adâncul lor furtunile Apoi se învolburară ca la prăbușirea unei stânci Și din râu ieși un voinic neînchipuit de mânduri la înfățișare Și care avea pletele verzi ca mătasa proaștei Ochii îi străluceau Cadouă făclii noaptea Vino în împărăția mea Fată frumoasă Nu! Nu te apropia! Am bogățit fără număr Cine ești? Mă sperii! Dar parcă mă și țintuiești pe loc Nu! Nu ești dur îmi stă în putere să opresc cursul apei. Îi pot întuneca o glinda. Fiecare strop mă ascultă. Sunt crai într-o împărăție pe care mintea nu-și poate închipui, dar sunt singur. De mii de ani sunt singur. Vin în împărăția mea. Întinde mâna și eu te voi coborâ în palatul meu. Nu, nici nu te gândi. ce se caut eu acolo? Să îmbraci cele mai frumoase rochi, Să-ți pui pe frunte coroane mm -hmm. Cum împărătesele pământului n-au purtat, Să-ți împodobești degetele cu inele care cântă, Să te uiți în oglinzi care vorbesc și știu povești, încă de pe vremea când în locul în care se află pădurea se întindea un pustiu, iar înaintea pustiului fusese cea mai mare împărăție a oamenilor de piatră. Povești, Craiule, dacă zici că ești Crai, în împărăția ta trebuie să fie frig, că uite de când te-ai arătat, vă zuhul parcă înghează. Dacă nu vrei să mergi cu mine apropie-te măcar, să spun pe mâna o brățară. Nu, nu vreau, nu ieși din apă, am să țip. Nu, nu, nu, bine din fața mea arătare ciudată. O să-ți pară rău mm -hmm. și pentru voi oamenii părerile de rău, sunt cele mai groaznice lucruri. Dragă, tati, am tâmplile ca o și am umblat prin lume mulți ani Până m-am stat ornicit aici ca pădurar Dar vezi că despre ce îmi spui tu că ai văzut Eu n-am auzit Poate ți s-a părut? Eram trează, tătucă Poate mai visai încă Nu, hmm. îmi despre tisem și mă pieptănam Și spui că au încremenit apele râului? Da, tătucă Și s-a auzit așa în atânguri Îmbuit ca de tunet Te-ai speriat? N -n -n nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Am simțit în tot trupul o cutremurare. Dar parcă nu era spaimă. Mai degrabă, parcă mă -am și și îmi părea și bine că l văd. De azi înainte să nu te mai duci la rău. Era frumos, Chipul a Chipul arătărilor înșală. Ce frumusețe poate să aibă cineva cu păr verde cu piele de broască, cu labe de rață. Toate astea mi s-au părut mie la început. Dar pe urmă se făcea sub ochii mei un voinic din ce în ce mai mânt. Să nu ieși din cuvântul meu. Ochii străluceau ca fulgerile. Hainele erau parcă bătute de stele de argint. Aș vrea să-l mai văd. Bagă-ți mințele în cap! De acum am să mă duc eu după apă la râu. Și unde am să mă mai oglindesc? Am să scumpăr cumpăr de la târg o oglindă. Bine, te Am să te ascult. Și bătrânul, luând-uri securea, s-a fundat în desișul copacilor. Salcia rămase nemișcată pe lavița de lemn că cineva îi luase voia bună din inimă. Căsuța îi se păru mohorută, pustie, întunecoasă. Cântecul păsărilor îi se păru trist, tristă și cărările pădurii. Voie de câteva ori să pornească spre râu, dar tot de atâtea ori cuprindea o teamă neînțeleasă. Într-o seară, pe când ațăța focul în batră, se păru că ce ceva pe afară Deschise În prag nu era nimeni Măi, cine să fie? Ia să pune o mâna pe vătrai har prin pădurea asta nu prea umblă Poate-i moș Martin pe la știbei. Ei, stai că ți-arăt eu ție Te-arăt eu ție, hey, cine Hei, cine-i? Răspunde! Răspunde! Ce nu s-a astâmpără în noapte? Dacă ești un cinstit și bați în ușă, așteaptă! Nu fugi când o deschid! Hei, mi Ah, tu erai, vântule! Din ce te-ai stârnit? Vino o după mine vino o după mine E glasul craiului Mă caută, mă strigă Vino după mine Ce-ar fi să mă duc să vă ce vrea? După câte am aflat de la o bătrână din apă nu poate ieși Cum atinge pământul, cum își pierde puterea Ca pești! dacă e ceva, Iar eu una cu vătraiu. Ce spui, minte, să nu mă duc? Dar tu, inimă, pe botecă că o apuc. Și mai la urmă, urmi de ce m-aș Deam că nu o să mă auzi. De-atâtea ore am trimis glasul meu după tine. De ce ai fugit atunci când am voi să-ți dau brățala? Mi-a fost frică. Deși ai echip de om, tu nu te asemui cu noi. Poate ești o arătare care înșală înșeală. E drept. E drept ca acum luminesc ca în soare. Vicina ta se vede ca ziua jur. Parcă arde apa cu flăcări de aur. Numai să nu fiu un ujitor blestemat și viclean. Spunem drept acum. Cine ești tu? Craiul acestui râu. Ți-am spus și nu vreau să-ți fac niciun rău. Dă-mi un semn ca să te cred. Uite. Mi-arun coroana la rădăcina copacului Nu, nu, stăpine stă bine cu ea Și ce vrei, Craiule? De ce mă strici? De ce mă cauți? Ca să-ți arat palatul și averile mele Atâta numai Dacă ai să le îndrăgești, singur ai să mă cauți Dacă nu, nu o să ne mai întâlnim niciodată Cu mine. Aș veni, da, mi se arde mâncarea pe foc și trebuie să sosească și tatuca. E vorba numai de o singură clipă. Într-o clipă vei vedea ceea ce ochilor omenești nu le este dat să vadă nici într-o mie de ani. Să nu mă minți. Nu pricep. Să nu mă înșeli. Nici acest cuvânt nu mi-i cunoscut. Jură-te. Mă jur pe inima mea că nu-ți voi face niciun rău. Bine. Dacă te-ai jurat, te cred. A pelor, faceți loc. Coboară în adâncul vostru cea mai frumoasă pământeancă. Întinde-ți cu trepte de marmură verde. Numai mai nu mi-ar fi frică. Caprin ca prin farmec, Uși de sidef și chilimbar Se deschideau de la sine în calea lor Și clopoței de argint cântau Sub fiecare prag pe care îl treceau. Palatul craiului, albăstrui, Era luminat de pești ciudați Care se roteau în toate părțile Cu felinare de toate culorile sub aripioare. Într-un târziu, Craiul se opri și bătut din palme. Sub ei se deschise o ușă mare și salcia împreună cu el Prinseră să coboare din ce ce mai adânc, Plutind ca niște fulgi și coborîră atât de încet, Încât fata nu-și dădu seama când se pomeni într-o peșteră În care se aflau două izvoare. Din unul curgea apă de argint și din altul apă de aur. Vezi, acestea sunt izvoarele bogățiilor mele. Ele nu seacă niciodată. Dacă vrei să-mi fi nevastă, ale tale vor fi un neveac. Nevastă? Nu m-am gândit niciodată să fiu nevastă de craie. Ai timp să te gândești, Eu nu-s grăbit, nu îmbătrânesc, bătrânesc, Eu n-am vârstă, mie nu-mi pasă de ani, Ai să te gândești, am bună rădejde. Oamenii sunt lipsiți de asemenea comori, Iar ficele lor sunt doritoare de podoabe și găteli. asta e adevărat. Sai niște isfoare de aur și arcit. ce-am făcut? De ce nu l-am ascultat pe tatuca? Scoate-mă de aici! Tatuca poate mă caută. Îți pregătesc am să vin la malul lacului și am să te chem. Știu că ai să mă chem. Bogățiile mele sunt vrăjite. Cine le vede, nu le uită niciodată. Și le dorește mereu. De mâna să nu te rătăcești, Am să te scot la mal. Pătraiul meu a căzut sub șipătul de aur și acum strălucește. Asta are să-ți aduc aminte de mine. Ce mâine reci ai? Pe aici, pe aici, urcă încet scările. Te uit? pești și ragi se închină în fața mea și apa, apa deschide porți străvezii. Aș putea să nu-ți mai dau drumul de aici. Doar te-ai jurat. <laughs> nu, pentru că m-am jurat. Eu nu cred în jurăminte și pentru că cunosc bine firea oamenilor. Ai să mă strici de pe malul apei și ai să mă îndrăgești. Eu nu mă grăbesc, eu nu mă grăbesc. Cu bine, craiile! Eu nu mă grăbesc. Se dezmeteci, sărăcia se pomeni în fața casei. Focul abia începuse să se aprindă, apa din ceaun era încă rece. Puse surcele vreascuri și suflăm jaratic. Flăcările prinse să se ridice și apa să dea în clocot. Când răsturnăm măliga, Taică să o intra pe ușă, obosit. E. Dar ce-i cu tine, fata mea? Ai fost undeva? Nu. Nu, nu, aduc. Dar pe aici a venit careva? Nu, tătucă, da. Dar de ce întrebi? <hă>. Da cine s a dăruit vătraiul ăsta de aur? Iartă-mă, aduc. Uite, ți spun adevărul. Am fost în împărăția craiului și am văzut minunății. Spune că Vrea să mă ia de asta. Mm, și îl crezi? Știu eu are. Sunt mâhnit de moarte fica mea Că nu m-ai ascultat Nici nu mi-am dat seama Parcă a fost un vis Da Un vis Vătraiu s-a preschimbat în aur Când l-am atins de un isfor Despre care, care n-am vorbe să-ți povestesc Fă găduiește-mi, fiica mea, că n-ai să te mai duci. Nu ți i milă oare de bătrânețile mele? Mă jur, tătucă. Pe ce vrei tu mă jur? Craiul râului e viclean. nu ne trebuie aurul lui, bogăția lui. Am să-i arunc vătraiul în râu. să știe că n-avem nevoie de puterea lui. Așa se face, tătucă. Abia acum îmi dau seama și uite, parcă, parcă mă tem de ce am făcut. O putea să mă oprească acolo Iartă-mă Te iert Dar să nu mai ieși din cuvântul meu Bătrânul rămase tăcut Până când tara cocoșii Și după aceea apucă vătraialul de aur Și l-aruncă în râu Dimineață O luoși pe fată cu el în pădure Azi așa, mâine așa, fata început să uite de chipul craiului. Luându-se cu munca toată ziua, noaptea dormea neîntoarsă. Și, ivindu-se prin vecini un pădurar tâmer și voinic, fata îl îndrăgi și se înțeleseră să facă nuntă. Nu mult însă, după aceea, bătrânul se îmbolnăvi. Hmm. ți mai bine, te tu. Hmm? Să nu cumva să-i spui bărbatului tău De cele văzute de tine în palatul craiului Nu, Tatuc Nici de numele lui să nu pomenești Cât vei trăi Să n-ai nicio grijă Și acum când mi-e fric Îmi pare că mă ține de mână Craiul acela cu păr verde Să nu ieși din cuvântul meu Că eu am să pun mâinile pe piept uitați un stejar falnic Și acolo să mă așezați La rădăcina lui Și să nu mă plângeți O să visez Și o să mă odihnesc Te duc A trecut o bună bucată de vreme De la moartea bătrânului Pădor Salcia uitase de craiul apelor ba uneori se părea că toate se petrecuseră într-un vis îndepărtat Atât ar nu mai crede câte ori lua apă din râu O cuprindea o frică neînțeleasă Și fugea nemai uitându-se înapoi Într-o seară își scăpă ulciorul în râu Și voi l scoată, apele se învolburară Craiul cu pletele verzi ieși din adânc. Voi să fugă, dar glasul craiului o parcă pe mar. De ce te speri? Vino mai aproape de mine. Vreau cu aur să te dăruiesc, Cu pietre scumpe să te împodobesc, În palatele mele strălucitoare să te port, și să uiţi de toate necazurile care le sunt date oamenilor. Hai, apropie-te. Nu, Craiule. Palatele tale sunt reci, inima ta rece. Îmi sunt dragi pădurile, căsuța mea, bărbatul meu. Când te-a născut, Maică-ta, în apele mele te-a scăldat și-a spus să fii frumoasă ca o și un crai să te ia de nevastă. Cred că mama nu s-a gândit la tine. Și când ai făcut mare, în apa mea ți-ai oglindit chipul. Am în adâncul meu sute și mii de chipuri de-ale tale, căci în fiecare dimineață erai mai frumoasă. Dacă vrei, ți le pot arăta și chiar da înapoi Ca să nu mai îmbătrânești niciodată Dă-mi mai bine, ulciorul Nu vreau nicio bogăție Pe aici n-am să mai vin De mine n-ai să scapi De mine n-ai să scapi De mine n-ai să scapi Cărbatul ei o găsi abătută și plânsă. Da, dar ce s-a întâmplat cu tine femeie? Nu ți-am făcut de mâncare. Aoleu, și sunt flămând ca un lup. Dar din ce Pricină nu mai ai făcut mâncare? Am scăpatul ulciorul un râu. E și cum? Altul cior în casa asta nu mai este? Ba este, dar eu la râu nu mă mai duc. Cum? Decât dacă ai auzit că a secat. tot păi, da, da ce ai pățit? Nu, nu, nu pot să-ți spun. Cum? Hai mai bine să ne mutăm de aici. De... Lumea e mare și mai sunt păduri. Când vom fi departe de aceste locuri blestemate, îți voi spune. nu, nu, nu, nu. Acum, acum să-mi spui. Uite, mă așez pe pragul casei și nu mă mișc până nu aflu adevăr Trecă zi, trecă noapte, eu de aici nu mă ridic. Da, înțelege, omule, că nu pot să spun. Mă tem. De... Eram flămând și mi-a pierit foană. Eram obosit și mi-a trecut oboseală. Uite, uite, vezi-mi palma. Nimic n-ascund în ea. așa și inima mea. Așa trebuie să fie și a ta. De ce să ne stricăm traiul? E, hai, spune-mi, ce ai pe suflet? Bine, bărbate, am să-ți spun... Dar, păgăduiește-mi că după ce vei afla adevărul, vom pleca îndată de aici. Dacă o fi părigină de plecat, vom pleca, sigur. Ascultă-mă. Eu glins cum pe n-am avut. Și încă de copil. Așa? Obișnuiam să mă duc pe malurile lui. nu-mi vine să cred. Dar dacă e adevărat. Hai cu mine chiar acum pe malul râului. Am doborât copaci, lupi, urși. Ce nu mi-a fi greu să-i scurtez craiului gândurile cele viclene. Craiul nu se teme de nimeni, așa mi-a spus. Nici de oameni, nici de vreme. Nici eu nu mă tem. Hai, stai să-mi iau o securea, hai. Să nu te răspună. N-avea, n-avea nicio griză. Mă tem. Doar tare? Să-l stric? Da. Ei, craiule! Vestitule crai, arată-ți chipul la față apei, să stăm de vorbă! maus, auzi Hei, m-auzi? Sunt Ținvolbura apa! A, uite-l! Ce pocitanie! De cum ți s-a părut frumos? Hei, știi-mă blestemată! Apropii te de să stăm de vorbă! Cu tine n-am ce vorbi! N-am ce vorbi! E atunci lasă că am eu! Îți arăt eu dată. Pădurarul cel tiner se revezi cu securea asupra craiului. O vreme nu se mai văzură nici crai, nici pom. Dar nu după mult timp, Fata zărit capul craiului, rotind la vale, într-o mai ca un butuc de lemn puscat. L-a repus! Acum pot să-mi despletesc părul și să mă pietem. Dar oare de ce nu-l bărbatul meu atât de mult în jur? De vreme ce l-a biruit pe crai, trebuie să se arate. Nu mai te moare fiind în palatul acela cu frumuseți și cu bogății. Hei, omule! Hai acasă. Mă uși. Degeaba însă Apele rămaseră liniștite. Salcia își desplăti iar părul, uitându-se în oglinda râului. Stătu așa aplecată deasupra apei ceasuri întregi, săptămâni și luni, așteptându-și bărbatul. Nu era nici foame, nici sete, nu mai simțea nici oboseală. Încercă să-și împletească părul, dar mâinile nu se mai mișcară. Voi să se apropie mai mult de apă, dar picioarele îi intraseră în pământ până la gleznă. Strigă! Dar nu-și auzi glasul. O împăiejenire verde îi cuprinse văzul. Trecu un vânt și flutură părul răsfirându i în toate părțile. Și salcia nu simți cum trupul îi se înscorțoșează și cum din picioare îi cresc în adâncul pământului rădăcini, cum părul ei se preface în crenguțe subțiri din care ies frunze lunguiețe verzi argintii. Fața de la apă nu și -o mai întoarse, ci parcă mai mult își aplecă rămurelele și frunzele ca o cosițe verde. Se uită în oglinda apei, așteptând învolburarea lor și întoarcerea bărbatului ei. Și-au trecut de atunci sute și mii de ani și ea tot așteaptă pe malul apei. Oamenii i-au zis salcie plângătoare, dar ea nu plânge. Foșnește ceva prin frunze. Ce spune oare? Nimeni nu știe. Salcia își așteaptă bărbatul și atât. Poate că într-o bună zi durarul, o să se întoarcă și atunci salcia. Je vais loyer type de homme de Buru Samar Shalam.